Quina alegria tornar estar aquí, amb tu, acompanyant-te de la mà. Avui, en un altre dia, en un segon dia d'aquesta segona setmana, d'aquest entrenament de gestió de l'estrès i del malestar emocional. En realitat, el que avui d'explicaré és una tècnica centenària i que funciona. No cal que creguis en ella, només cal que la facis i veuràs els resultats, a poc a poc, sense pressa. Mira, això és com, igual que quan estem netejant els vidres i tirem un producte de neteja i passem un drap. Si el producte és realment un producte de neteja, la brutícia marxarà. Tu no has de tenir fe en el producte de neteja. Ell funciona. La tècnica d'avui és igual. Com totes les que fem, en aquest entrenament, en realitat funcionen perquè... Fa centenars d'anys que han demostrat la seva utilitat. Així que aquesta setmana, que ens estem centrant en la idea clau de deixar de lluitar, deixar de lluitar contra les veus i deixar de lluitar contra el que sentim, aquesta setmana que ens estem centrant en trobar un espai segur des del qual mirar les veus, a vegades ens critiquen, ens comparen, ens agradeixen o adivinen el futur? I des d'allà actuar. Això és el que fem aquesta setmana. Deixar de lluitar. Perquè mentre lluitis, com que les veus són una part teva i tu estàs lluitant contra tu, només pots cap perdre, només pots cap patir. Si tu dintre teu tens una angoixa que s'està despertant, una tristesa que s'està despertant, i lluites contra ella. Aquesta lluita la fa més gran, l'alimenta. Però si l'abraces, si l'acceptes, es dissol. I avui és el que farem. L'exercici és molt senzill. Durant el dia d'avui, quan hi hagi una veu que t'agradeixi, Vull que te la com una nena o un nen petit, potser tu mateix, potser tu mateixa quan tenies 3 anys, 4 anys. Te la així, petitet, petitet, tan petitet que podria estar dintre del teu cor. Mira, doncs sí, quan aquest nen o aquesta nena que té por i per això et crida, que té por i per això et compara, que vol el millor per tu perquè té po de que no siguis prou, bo, prou bona i per això t'agredeix, doncs quan sentis aquesta veu, gires la mirada cap al cor, si vols imaginativament, no cal que ho facis, eh? físicament. T'imagines que estàs mirant dintre del cor i allà estàs tu. Quan tenies dos anys, tres anys, quatre anys, espantada, dient «No facis això, porta't bé, sigues bona!» Perquè això era el que ens deien quan eren petits. I aquestes veus nostres, que són una part de nosaltres, és aquest infant que nosaltres érem, que s'ho va creure i pensa que quan ens maltracta, quan ens critica, quan ens compara, quan endivina el futur, quan ens exigeix, ens està fent un favor. I no, no lluitarem. No lluitarem contra, nos, contra nosaltres. No lluitarem contra aquesta nena o aquest nen que nosaltres érem. Perquè l'estimem. I l'exercici és tan senzill com mirar cap a al nostre cor, veure-la allà i abraçar-la, somriure-li, digue-li, t'estimo, no tinguis por, carinyo, no tinguis por, sí, t'estimo, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé, que em crides perquè vols el millor per mi, no et preocupis, carinyo, no et preocupis, i no cal que li facis cas, només cal que la miris i l'abracis, no només cal que, que miris aquesta nena, que miris aquest nen, que te l'estàs imaginant dintre del teu cor i li somriïs. Perquè això és el que el teu nen, el que tu el que hagueres hagut de necessitar quan eres petita, quan eras petit, i estaves espantada, estaves espantat. I les persones grans t'exigien, et culpaven, t'agredien, et comparaven, t'exigien o et deien el que et passaria al futur quan ells no ho podien saber. I ara aquest infant ho està repetint. I com que ho està repetint perquè vol el millor per tu, tu somrius. No lluites, somrius i li dius sí, amor meu, sí. Imagina't que durant el dia se t'oblida i diu, ostres, ostres, se m'ha oblidat, se m'ha oblidat, que malament ho faig fatal. Simplement gires els ulls cap al teu cor, veus allà que està el nen dient-te la veu dient-te. Se t'ha oblidat, se t'ha oblidat, fas fatal. I somrius i dius, ja ho sé, ja ho sé, carinyo, ja ho sé i el somrius i l'abraces i aquest és l'exercici que et demano que ho facis avui i si a més a més ho fas mentre respires profundament com ahir, deia, com ahir et suggeria encara millor perquè això t'ajuda a... a conquerir un espai segur un espai tranquil des del que mirar les teves veus però l'exercici no acaba aquí avui hi ha una segona part una segona part preciosa, que de fet durarà durant els propers dies. Avui, quan et vagis a dormir, et demano que t'imaginis a tu quan tenies dos anys, tres anys, quatre anys, petit a petit, espantat, amb por, i t'abracis, i li mires als ulls, o sigui que tu miris a la nena que va ser que tu miris al nen que va ser quan tenies dos anys tres anys, quatre anys i ara estàs al llit a punt d'anar a dormir i t'imagines que la abraçes i li dius t'estimo no et preocupis, et cuidaré no et preocupis t'estimo t'estimo, no et preocupis ets preciosa, li dius ets preciós. clar que tens por a vegades però jo sóc aquí jo et cuidaré, jo t'estimo Sóc adult i no et deixaré. Precisament aquest entrenament és per no deixar-te, és per abraçar-te. No és per barallar-me amb tu. És per abraçar-te, és per estimar-te. I si pots, respires profundament, mentre l'abraces. Respires com ahir deia, Deu. No. I mentre vas respirant, li vas dient, t'estimo. I ja està ja veus quina feina tan bonica la que fem avui en aquest entrenament de la gestió de l'estrès i del malestar emocional. I creu-me que aquest mirar-te a tu mateix, a tu mateixa, quan eres petit, quan eress petita. abraçar-te a la nena que eras el nen eress i que continua viu dintre del teu cor, és extraordinàriament guaridor, extraordinàriament sanador. Gaudeix, gaudeix d'aquest exercici del dia d'avui. Durant el dia, vés mirant el teu cor i somriu a les veus, encara que estiguin espantades, encara que et cridin. Somriu a la teva tristesa, somriu al teu cansament, somriu a la teva por. Digue-li, no et preocupis, amor meu, no et preocupes. T'estimo, t'estimo. Queda estrany ja ho sé però durant mil·lennis s'ha demostrat amb la pràctica que això ens unifica que això ens porta a viure des de l'amor i des de la pau així que tenimo a què facis aquest exercici tan bonic avui que sigui un regal per tu suaur que el gaudegis no et forcis no tens per què tenir èxit Només cal que ho intentis, d'acord? Doncs això, mira cap a dintre, cap al teu cor i digues, t'estimo, t'estimo. O fins i tot digues, m'estimo, m'estimo. Si vols, demà ens tornem a veure i jo et seguiré acompanyant durant totes aquestes sis setmanes. Perquè al final d'aquestes sis setmanes el teu interior tingui un, una tan gran quantitat d'amor cap a tu i cap al món que simplement el teu estat habitual sigui de tendresa, sigui d'amor, serà de pau, serà de calma. Bé, un pató molt gran. audeix el dia.